Протилежний берег тонув у пітьмі, розсовуючи межі могутньої ріки. На безхмарному обрії спалахували таємничі зірниці, освітлюючи на мить глибину неба і темну широчинь ріки. Там внизу у природі все було величне і мовчазне. Та за тим мовчанням крилося щось грізне, і Дарина відчувала це своєю збентеженою душею. З півгодини сиділа вона отак не чуючи і не бачачи нічого довкола себе. Аж раптом її вивів з задуми звук української мови, що пролунала десь поблизу. Дарина прислухалась. Розмовляли двоє, повільно наближаючись до того місця, де сиділа Дарина. Вона майже інстинктивно сховалася за розлогим кущем, який ріс неподалік. А вже ж, Петре, чужі півні весело співають, «А наші поніміли», – почула Дарина. Вона здригнулася. Цей сухий, скрипучий, старечий голос був знайомий їй. Вона вже його десь чула. Але де, коли? Цього дівчина не могла пригадати. «Та й не дивно», – відповів другий. «Ні світла, ні простору нема». «Сядьмо тут», – перебив його перший голос. «Коли б не підслухав то». Ні, там урвище, а з цього боку від палацу нам буде видно всіх, а нас закриє тінь. І справді. Дарина почула, як обидва співбесідники сіли на лаву, що стояла під розлогою липою. Вона глянула в той бік, але нічого не побачила. Співбесідників закривала тінь дерева, якусь мить під липою панувала цілковита тиша. Ну що ж, допитався, знову пролунав сухий скрипучий голос. Так, допитався, що ж? Охо-хо-хо-хо, розумні люди завжди чужими руками жар вигортають, а дурні поперед батька в пекло лізуть. Коли в Польщі підіймуться ще більші чвари та гідомацькі бунти, і скориставшись із цього, на неї почнуть чинити наїзди запорожці або козаки, тоді втрутяться з військами і москалі задля оборони своїх кордонів. Сиріч помінять правління корони, який не під силу тримати в покорі підвладні її народи, і поділять Польщу, поміж інших держав, що встановлять скрізь залізний порядок. То виходить, бунтиці бажані, війська, що прибули в Київ, їх не придушуватимуть? А вже ж не гніваються навіть на запорожців, які беруть у цих бунтах участь? Так, відповів на це скрипучий голос. То вже давно не є містеріум, що тим, хто прибуває сюди звідти, видано ординанса мати вовчі зуби і лисячий хвіст. Чому б і нам не мати орлиний погляд, і змії не жало? Гай-гай, друже прозорливий, погляд-то залишився, але з шала отруту вже витягли. Сечить тільки, а вжалити не може. Наберемося сили, тільки б роздивитись то Що в турків? Заварюється каша. Французи піддають жару, бути війні. До нас від султана листи йдуть. «М -м, хитрий цей москаль, вже пронюхав щось. Треба бути, замести сліди. А як справа за Дніпром? Росте, шириться. Тут голос стишився так, що Дарина вже не могла розібрати окремих слів. Нарешті старечий голос знову стало чути виразніше. «Ех, друже, навіщо тільки Господь продовжує дні мої?» Чи не для того, щоб я на власні очі побачив похорони любої України? Адже і орел є, і сокіл, а орля тільки б клекіт почули. До осені б упоралися з Польщею, покінчили б справу, та ось доводиться оглядатися на інших. Нас стережуть, щоб вирвати здобич, а війна турецька нам на руку. Що й казати, адже тепер і на нас запорожців не тим духом дихають, подобрішали і на деякі справи крізь пальці дивляться вольності повертають без нашої ж допомоги тільки своїм військом з турком не впораються адже ми всю їхню вдачу всі звичаї всі ходи й виходи знаємо от тепер би друже спираючись на це їхні бажання розмухати повстання в Польщі підняти б запорожців з начебто на допомогу братам та під час турецької війни перекинутися всім під турка. Адже тоді вони могли б відмахнути під султанову руку весь наш рідний край. Самі об повсякчас думаємо, але тяжко, все-таки бусурман, святий хрест під півмісяцем».